Kapitola 83. Neschopnost vidět A tak byl Taborlin uvězněn hluboko pod zemí, pravil Martin. Nenechali mu nic kromě šatů, které měl na sobě, a krátkou blikající svíčku, aby zahnal tmu. Král Čaroděj měl v úmyslu nechat ho uvězněného, dokud hlad a žízeň neoslabí jeho vůli. Sifus věděl, že pokud mu Taborlin slíbí pomoc, dodrží slovo, neboť Taborlin svým slibům vždy dostal. Nejhorší bylo, že mu Sifus vzal hůl a meč a bez nich byla jeho moc matná a jen zkomírala. Dokonce mu vzal i plášť. Jenž neměl žádnou určitou barvu, ale mm, omlouvám se. Uh, hespe, buď tak hodná a dej sem tu kůži. Hespe mu hodila koženou láhev, Martin se zloboka napil. Už je to lepší, odkašlal si. Kde jsem to byl? Už jsme strávili ve stařeně 12 dní a všechno nabralo pravidelný rytmus. Martin upravil naši stálou sásku vzhledem k naší stoupající dovednosti. Nejprve desetku jedné, pak 15, což bylo stejné ujednání, jaké měl s Dedanem a Hespe. Mé chápání ademské rokomluvy vzrůstalo a následkem toho mi tempy už nepřipadal tak znepokojivě bezvýrazný. Jak jsem se postupně učil řeč těla, začal se přede mnou postupně vybarvovat. Byl přemýšlivý a jemný. Dedan se ho nechtěně dotkl. Měl rád vtipy, ačkoliv většina těch mých mu nic neříkala, a ty, které se mi pokusil vykládat on, po překladu ztráceli smysl. Tím nechci říct, že by mezi námi všechno klapalo. Ještě pořád jsem ho tu a tam naštval, když jsem se dopouštěl společenských prohřešků, které jsem nechápal ani po upozornění. Denně jsem napodoboval jeho zvláštní tanec a on mě pokaždé záměrně ignoroval. Taborlin musel nějak uniknout, pokračoval Martin ve vyprávění. Ale když se rozhlédl po kopce, neviděl žádné dveře. Žádná okna, všude kolem něj byl jen hladký, tvrdý kámen. Ale Taborlin velký znal jména všech věcí. A tak ho všechny věci poslouchali. Překázal kameni rozpolti se. A kámen pukl. Stina se roztrhla jako papír. A otvorem Taborlin viděl oblohu a nadechl se svěžího jarního vzduchu. Pak vyšel z jeskyní, Drozil do hradu a nakonec ke dveřím královské síně. Dveře byly zamčeny, ale on řekl hoř a dveře splanuly a brzy z nich nezůstalo nic než jemný šedý popel. Taborlin vstoupil do síně a spatřil tam krále Sifa s 50 vojáky. Král přikázal, chyťte ho, ale strážci právě viděli, jak dveře schořily na popel, takže si sice pohnuli blíž, ale nikdo z nich se neodvážil dost blízko, jestli rozumíte. Král Sifus vzkřikl, „Z si, budu s tabolinem bojovat magii a překonám ho. Také měl z na strach, ale dobře ho skrýval. Krom toho měl svou hůl a tabolin ne. Pak tabolin pravil, když jsi tak vstatečný, vrať mi mou hůl, než se pustíme do souboje. Ovšem, řekl Sifus, přestože ve skutečnosti neměl v úmyslu ji vrátit, víte? Je přímo vedle tebe, v tamté truhlici. Martin se zpěkonecky rozhlédl. Totiž Sifus věděl, že truhla je zamčena a měl jen jeden klíč. Ten klíč spočíval v jeho kapse. Takže tabolin přistoupil k truhle, ale ta byla zamčena. Sifus se zasmál a někteří z jeho vojáků s ním. To ta bolina rozhněvalo. Než mohl kdokoliv z nich něco udělat, udeřil do víka truhly rukou a zvolal. Edro. Víko oskočilo, On hmátl po svém plášti, jenž neměl žádnou určitou barvu a zahlel se do něj. Martin si znovu odkašlal. Promiňte, řekl a znovu se... Louze napil. Hespe se obrátila k Dedanovi. Jakou barvu myslíš, že měl tabulinu v plášť? Dedan trochu zvraštil čelo, téměř jako by se chystal zamračit. Jak to myslíš? Neměl žádnou určitou barvu, přesně tak, jak se říká. Hespesti z To já vím, ale když si ho v duchu představíš, jak vypadá? Musíš si ho nějak představit, ne? Dedan se na okamžik zamyslel. Vždycky jsem si ho představoval tak, jako mi Jako dlažební kameny před minlářskou dílnou po silném dešti. Já ho vždycky v duchu viděla špinavě šedý, řekla jako vybledlý po všem tom putování po cestách. To dává smysl, mínil Dedan, a já si všiml, jak hespe zase zvlídnila tvář. Bílí ozval se Tempy. Myslím bílí, žádná barva. Já si zas představuju něco jako světlou nemeskou moř, přiznal Martin. Vím, že je to hloupost, prostě ho tak vidím. Všichni se podívali na mě. Někdy si říkám, že by se mohl podobat dece, sešité z kousků, řekl jsem, různobarevných cárů a utršků, ale většinou si ho představuju tmavý. Vlastně je to barva, ale je tak tmavá, že se nedá rozeznat. Když jsem byl malý, kulol jsem nad tabulinovými příběhy očí úžasem. Teď, když jsem znal pravdu o kouzlech, vychutnával jsem si je na jiné úrovni, napůl mezi stezkem a pobavením. Ale v srdci jsem měl tajné místečko pro tabulinu v plášti, jenž neměl žádnou určitou barvu. V spočívala největší část jeho moci. Jeho meč byl smrtící. Klíč, mince a svíčka byly cenné nástroje, ale plášť ten byl mnohem podstatnější. Posloužil mu jako převlek, když ho potřeboval, pomáhal mu dostat se z nebezpečí. Chránil ho před deštěm, před šípy, před ohněm. Jen spoustu kapes, do nějž si mohl schovávat různé předměty. Nůž, hračku pro dítě, květinu pro dámu, cokoliv abolin potřeboval, našel ve svém plášti. Kvůli těmto příběhům jsem si na matce vyprosil svůj první plášť. Přetáhl jsem si vlastní plášť k tělu. Ten ošklivý, odraný, vybledlý plášť, který jsem vyhandloval s drátěníkem. Na jedné z výprav do krosonu pro zásoby jsem si pořídil kus látky a všel si dovnitř pár nemotorných kapes. Ale stejně to byla ubohá náhrada za krásný vínový plášť, nebo za ten černozelený, který mi dala ušít Fela. Martin si odkašlal a vrátil se ke svému příběhu. Takže Tabolin udeřil rukou do víka a křikl Edro. víko odskočilo a on hmátl po svém plášti a holy. Přivolal blesky a zabil dvacet vojáků. Pak přivolal ohnivou stěnu a zabil dalších dvacet. Zbylí odhodili meče a prosili o slitování. Taborlin si vzal z své ostatní věci. Zastrkal si do kape sklíč a minci. Nakonec vytáhl svůj měděný meč s Kialdrin a připásal... Cože? Přerušil ho Dedan. Ty moulo! Taborlinův meč nebyl měděný. Zmelkněj, dané, Štěkal Martin... Jehož vyrušení dopálilo. Jistě, že byl z mědi. Ty zmlkný, opáčil Dedan. Kdo kdy slyšel o měděném meči? Měď neudrží ostří, jako bys chtěl někoho zabít velkou pensí. Hespe se tomu zasmála. Nejspíš to byl stříbrný meč, ne, Martene? Byl měděný, trval na svém Marten. Možná k tomu došlo na začátku jeho životní dráhy, zašeptal hlasitě Dedan Hespe. Mohl si dovolit jenom měděný. Martin po těch dvou šlehl hněvivým pohledem. Měděný hrom do vás, jestli se vám to nelíbí, nedozvíte se, jak to dopadlo. Založil si ruce na prsou. Klidně, ozval se Dedana. Tak nám to prozradí kvot. Možná je ještě mládě, ale umí vyprávět. Měděný meč, to tak. Raději bych slyšel ten Martinův konec, namítl jsem. Jen tak dál, pravil trepce starý stopas. Teď nemám náladu na vyprávění. A radši budu poslouchat tebe, než toho osla, jak říká ty svoje historky. Večerní vyprávění patřilo k těm několika málo chvílím, když jsme seděli spolu a neašteřili se o pitomosti. Teď se napětí vkradlo i do nich. Co víc, ostatní stále víc spoléhali ve večerní zábavě na mě. Doufali jsem, že tomu učiním přítrž, proto jsem si své vyprávění důkladně promyslel. Bylo nebylo, začal jsem v malém městečku se narodil malý chlapec. Byl krásný, tedy jeho matka si to alespoň myslela. Ale od jiných dětí se jednou věcí lišil. Měl v pupíku zlatý šroubek. Čouhala z něj jen hlavička. Jeho matka byla ráda, že má všechny prsty na rukou i nohou, ale jak chlapec rostl, zjistil, že ostatní nemají šroubky v pupíku, tož zlaté. Zeptal se matky, k čemu ho má, ale ona nevěděla. Pak se zeptal otce, ale ani ten to nevěděl. Zeptal se prarodičů, ale ani ti mu nemohli odpovědět. Na chvilku vše utichlo, ale chlapci to dál vrtalou hlavou. Nakonec, když už byl dost velký, sebral ranec a vyrazil do světa. Doufal, že najde někoho, kdo bude znát pravdu. Putoval z místa na místo a vyptával se každého, kdo o sobě prohlašoval, že něco ví. Ptal se porodních babiček a lékařů, ale nikdo z nich mu to nedokázal vysvětlit. Vyptával se arkaniků, zráteníků i starých půstevníků v lesích, ale nikdo z nich nic takového neviděl. Pak se vypravil za celskými kupci v domění, že právě oni budou vědět všechno o zlatě. Ale ani celďané nic nevěděli. Šel za arkaniky na univerzitu v domění, že právě oni budou vědět všechno o šroubcích a o tom, jak fungují. Ale arikanici nevěděli. Chlapec pokračoval v cestě za bouřnou stěnu, aby se ptal čarodejnic stálu, ale žádná z nich mu nedokázala dát odpověď. Nakonec se dostal až ke králi z Vintu, nejbohatšímu králi světa. Ale král nevěděl. Pak šel k císaři z Aturu, ale ani ten se vší svou mocí mu nepomohl. Prošel malá království jedno po druhém, ale nikdo mu neuměl tu věc vysvětlit. Konečně došel k nejvyššímu králi v Modegu, nejmoudřejšímu ze všech králů světa. Nejvyšší král se zblízka podíval na hlavičku zlatého šroubku v chlapcově pupíku. Potom pokynul a se mu podal polštářek ze zlatého hedvábí. Na polštářku ležela zlatá krabička. Král si sundal z krku klíček, odemkl krabičku a vytáhl z ní zlatý šroubovák. Nejvyšší král vzal šroubovák a pokynul chlapci, aby přistoupil blíž. Chlapec poslechl a třásl se vzrušením. Nejvyšší král nasadil šroubovák na jeho pupík. Odmlčeli jsem se a napil se vody. Cítil jsem, jak se ke mně mé malé obecenstvo naklání. Potom král opatrně otočil zlatým šroubkem. Jednou. Nic. Po druhé. Nic. Pak jim otočil po třetí a chlapci upadl zadek. Nastala chvíle ohromeného mlčení. Cože? Ozvala se hespe nechápavě. Upadl mu zadek. Opakoval jsem s kameným výrazem. Zavládlo dlouhé ticho. Všichni na mě upírali zrak. Oheň zapraskal a vymrštil vzůru červený uhlík. A co byl dál? Zeptala se nakonec hespe. Nic, řekl jsem. To je konec. Cože? Přeptala se hlasitěji. Co je tohle za příběh? Už jsem se chystal odpovědět, když Tempy propukl v smích. A smál se dál, až se otřásal a lapal po dechu. Mrzit jsem se začal smát také, z části kvůli Tempyho projevu, z části proto, že mi ta historka vždycky připadala hodně legrační. Espe se zatvářela nebezpečně, jako by ten vtip byl zaměřen proti ní. Dedan promluvil první. Já tomu nerozumím. Proč? Umlkl. A přidělali mu ten zadek zpátky? Vložila se HSP. Pokročil jsem rameny. To už v tom příběhu není. Dedan zuřivě zamával rukama ve tváři zklamaný výraz. K čemu je takový příběh? Nasadil jsem nevinný obličej. Myslel jsem, že si jen tak povídáme. Muhutný muž už se na mě zamračil. Ale rozumné příběhy, ty, co mají konec, ne takové, co mají na konci jen něčí zadek, se hlavou. To je směšné. Dospát. spát. Zvedl se a šel si připravit lůžko. SP se vydala ke svém. Usmál jsem se. Teď jsem si mohl být přiměřeně jistý, že už mě nebudou obtěžovat žádostmi o vyprávění. Tempy se také zvedl. Když šel kolem mě, usmál se a nečekaně mě objel. Před jedeníkem by mě to vyděsilo, ale teď už jsem věděl, že tělesný kontakt není pro Ademe nic neobvyklého. Ale stejně mě překvapilo, že to udělal před ostatními. Oplatili jsem mu obětí, jak nejlépe jsem uměl a ucítil jsem, že se ještě pořád otřásá smíchy. Upadl mu zadek. Řekl potichu, načež se odebral spát. Martin ho sledoval, pak na mě upřel zamišlený pohled. Kde jsi tohle slyšel? Zeptal se. Otec mi to vyprávěl, když jsem byl malý. Odvětil jsem popravdě. Zvláštní příběh pro dítě. Byl jsem zvláštní dítě, řekl jsem. Když jsem trochu vyrostl, přiznal se, že si ty pohádky vymýšlel, aby mě udržel v klidu. Hrozně jsem ho otravoval otázkami celé hodiny. Povídal, že jsem dal chvíli pokoj, jen když mi dal nějakou hadanku nebo hlavu lamp. Jenomže já je louskal jako ořechy a tak mu brzy došly. Okrčil jsem rameny a rozložil si deky. Tak si začal vymýšlet příběhy, které vypadaly jako hádanky, a ptal se mě, jestli vím, co znamenají. Teskněj jsem se usmál. Vzpomínám si, jak jsem přemýšlel o tom chlapci se šroubkem v pupíku celé dny a snažil se najít v tom nějaký smysl. Martin se zachmořil. To je kruté. Takhle si utahovat s dítěte. Ta poznámka mě překvapila. Co tím myslíš? Oklamat tě jen, aby měl trochu klidu. To je vážně ubohé. Vyvedl mě z míry. Nedělal to ve zlém umyslu. Mně se to líbilo. Dávalo mi to látku k přemýšlení. Ale vždyť to nemá žádný smysl. To není pravda, bránil jsem se. Právě otázky, na které neznáme odpověď, nás naučí nejvíc. Učí nás, jak myslet. Když dá člověku odpověď, získá jen drobnou skutečnost. Ale dej mu otázku a on bude hledat vlastní odpovědi. Rozložil jsem si deku na zemi a zabalil jsem se do obnošeného pláště od dráteníka. Takhle, když najde odpovědi, bude si jich víc cenit. Čím těžší otázka, tím usilovněji pátráme po odpovědi. Čím víc pátráme, tím víc se učíme. Nemožná otázka? Umlkl jsem, protože jsem si najednou něco uvědomil. Elodin, to je to, co Elodin dělal. Všechno, co dělal v hodinách, ty hry, náražky, nesrozumitelné hádanky, všechno to byly svého druhu otázky. Martin potřásil hlavou a odešel, ale já byl ztracen ve svých úvahách a aniž jsem to nepostřehl. Chtěl jsem odpovědi a přeze všechno, co jsem si myslel, se Elodin snažil mi je poskytnout. To, co jsem považoval za zlomyslné tajemství zkaření, bylo ve skutečnosti setrvalé postrkování směrem k pravdě. Sadil jsem tichý a ohromený záběrem jeho pokynů a vlastním nedostatkem pochopení, neschopností vidět.